Bon dia. Tenim avui amb nosaltres a la Maria Bruguera. Bon dia, Maria. Bon dia. La Maria ha col·laborat eh, en un dels articles de la revista Estudis del Baix Empordà, concretament el volum número 38, una revista sobre la qual ja ens havia fet alguna pinzellada el president d'Estudis de, de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, en Francesca Icard, però que avui doncs la Maria ens farà una miqueta, una presentació del rerefons fons de, de l'article en el qual ha col·laborat. Doncs Maria d'entrada, no sé si ens voldries eh, primer el títol de presentar el títol de, de l'article i després doncs, explicar-nos una miqueta de què tractarà el tema. Mira, el títol es diu: És una mica llarg, però així també situa millor el lector es diu Els ex mariners de l'ermita de Sant Sebastià de la Guarda. I, bé, bueno, més o menys que a grans sí. trets... Sí, a... a grans trets. A grans trets és se segueix la pista d'aquests barquets i pintures de temàtica marinera que havien estat penjats a l'ermita de Sant Sebastià de la Guarda i que, pel que sigui, ja no hi són. Fa anys que no hi són. Aleshores, a l'intentar esbrinar una mica més on te podrien ser, se me va descobrir un món que resulta que entraven i sortien de l'ermita. I, doncs, una mica l'article lo que, que ve a, a desenvolupar és això. Qui els va fer? Per què es van fer? Per què es van penjar? De quina època eren? On van anar? per què van tornar, per què van tornar a marxar, i una mica és això, fins arribar avui en dia, que efectivament se saben on són i com estan, i jo penso doncs, que, bàsicament, a grans trets, aquest és l'article. Per qui no sàpiga, la Maria té formació eh, en turisme i llavors, d'alguna doncs, manera, sempre la història t'ha acompanyat a no? la teva vessant professional, i la meva pregunta és, doncs, com vas escollir aquest tema? Com et va arribar aquest tema a les teves mans? Perquè no és un tema que normalment eh, se sàpiga o es trobi fàcilment. Tens tota la raó. És veritat que jo també la paraula exvot, eh, a vegades parles amb gent, li expliques que estàs fent un treball sobre els exvots de l'ermita i te diuen «Ui, què és un exvot?» o te diuen «Ah, sí, allò dels braços i les cames de cera que estan penjats en algunes esglésies». Sí, correcte, hi ha molts de tipus d'exvots, però jo me vaig voler centrar amb els de temàtica marinera que, com he dit, doncs estaven representats per maquetes de barquetes que o bé es posaven allà o bé es penjaven o també hi havia els, diguéssim, els policromats, que eren quadres que significaven lo mateix però, eh, diguéssim, Um, en comptes d'una barqueta en qüestió, hi havia tres espais hi havia l'espai del mig que significava la tempesta o el mal tràngol, diguéssim l'espai diví o superior que hi havia l'imatge d'una verge on al cas de Sant Sebastià hi havia el gloriós Sant Sebastià i a la part de baix de la pintura hi havia l'explicació del que, que havia ocorregut no? tal dia vaig patir un naufragi i vaig invocar el sant i el sant a tal hora va s'estanar la tempesta i em va salvar. Llavors jo, um, clar, uh, un cop vaig esbrinar quins hi havia aquí l'ermita de Sant Sebastià, vaig començar a seguir-los la pista. Aleshores, a veure, uh, què va passar aquí? que em Tenia moltes ganes de... Uh, investigar a veure què havia passat amb aquests barquets o amb aquestes pintures, que després vaig descobrir que hi havia més coses als que en principi la gent recordava, perquè queda molt, que, malauradament queda molta gent que se'n recorda dels barquets, però dels originals de el que hi havia hagut fa anys abans de la Guerra Civil, perquè també és un tema que resulta que l'ermita de Sant Sebastià es va cremar i clar, es van haver de treure tot aquest material valuós que havia a dintre, molta gent no se'n recorda què hi havia hagut exactament. Aleshores... Um... Com vaig començar a investigar, la Conxa Saurima va dir que era un tema molt interessant com perquè jo el pogués fer només en el blog, perquè tot és que jo tinc un blog que explico històries de Palafrugell, el blog és, és un blogspot, se busca a internet històries de Palafrugell i ja el trobareu, o per Instagram, i què passa? Doncs normalment faig vides de gent del poble que han caigut al calaix de l'obrit i m'agrada recuperar-los, però en aquest cas la Conxa va trobar que era prou interessant i que mai es havia parlat d'aquest tema, i llavors per això vaig dir bueno, doncs faré un treball d'investigació sobre els exvots mariners de l'Ermita de Sant Sebastià de la Guarda. Una mica gràcies, o culpa de la cotxa Saurí de l'Arxiu Municipal. Tant en, a, en aquest bloc que ens has explicat que, doncs que hi tractes aquestes, aquestes històries de caire local, com en aquesta investigació en concret, com ha, anat, eh, com ha estat aquest eh, procés de recerca informativa? Perquè, clar, eh, normalment quan es tracten eh, temàtiques més locals i sobretot que no han tingut una, un trasfons molt, eh, molt a llarg plaç, no? eh, és molt més difícil trobar-ne informació. Sí que ho és. De fet, a l'arxiu poca cosa tenien. Vaig començar per ells, evidentment, perquè és el més fàcil, però, mira, per als arts la vida, avui en dia, bueno, ja ho sabeu, no vas a internet i comences a buscar i de rebot vaig trobar com la pedra filosofal. <laughs> vaig trobar un blog que avui l'autor del mateix també vindrà a parlar, a la biblioteca, a la presentació, vaig trobar a un senyor que es diu Joaquim Maria Tintoré, que és besnet del fundador de línia de Vapores Tintoré, i explico tot això perquè resulta que hi havia un quadre policromat a l'ermita on es mostrava un esfonza, un un, mal tràngol, un esfonzament d'un vaixell, que era propietat d'aquest senyor de línia de Vapores Tintoré. Era propietat del, del besavi del senyor que ve convidat. I a partir d'aquí em va ser molt més fàcil tirar del fil fins que vaig descobrir, perquè aquest vaixell, evidentment, va patir un nou fràgil, per això hi havia el quadre penjat a Sant Sebastià, però arran d'aquí vaig anar descobrint que aquests vaixells no eren aquí, sinó que havien estat al Museu Marítim de Barcelona i del Museu Marítim de Barcelona, van tornar a venir cap aquí. O sigui, sí, és un tema que ha sigut bastant difícil de seguir el fil, primera perquè fa molts anys, després perquè, evidentment, van desaparèixer, la gent no sabia ben bé on tenen perquè per la Guerra Civil eh, hi havia grups de defensors, evidentment es van cremar moltes esglésies, però també alhora sorgien grups de defensors amants de l'art o religiosos fervents que van tenir vista i abans de que es cremessin les esglésies van treure el material, és a dir, per sort Sant Sebastià hi va haver algú que va tenir vista i va poder agafar el que va poder, algun quadre i alguns vaixells, els van carregar en un tren i van arribar fins al Museu Marítim de Barcelona. I clar, en allà van estar molts anys i a partir d'aquí la pista es va perdre absolutament. Molta gent del poble ni ho sabia ni el recordava això. Bé, doncs ara ho podràs recordar una mica amb, amb, sí. amb l'article que, que s'ha publicat. Sí, sí. sí. Eh, Allunyant-nos una miqueta de, doncs de l'article que, que es publicarà en aquesta revista, eh, com, en, com van estar aquests inicis a, amb el blog? Què és el que et, ma, et va motivar a, a començar a redactar aquestes petites històries? El blog ara deu tenir ai, poder sis anys, però... La veritat és que del primer article, de sis anys enrere, el segon van passar dos anys. M'emotiva, um, me va motivar el fet... Bé, bueno, soc una amant de les històries antigues, com es pot veure amb aquest tema que he triat ara últimament... I llavors també perquè pensava sempre massa piu greu que hi ha gent de, del poble que ha fet coses pel poble i que malauradament a dia d'avui han caigut al calaix de l'oblit i una mica va ser per això, per donar veu o perquè la gent se'n recordés de gent que ja no està entre nosaltres però que al seu dia van fer coses interessants. Una mica va per aquí. I és veritat que vaig començar perquè sóc viquipedista i col·laboro amb la, amb la trobada de viquipedistes que normalment es fa a la, des de l'Arxiu municipal. I aquell any eh, nava de carrers de nom de dona i vaig volguer triar el carrer eh, Cessària d'allà franc. I a partir d'aquí sem' va obrir un món, a investigar una mica qui havia sigut Cesària i vaig dir: "Ostra aquí tinc un material interessant". I aquí vaig fer el primer post del blog. Però llavors van passar dos anys fins que no en vaig fer una altra. No és que el blog tingui caire femení, però sí, malauradament les dones és més difícil trobar informació. Però ara crec que estic en un punt que estic equilibrant els, els, les entrades de dones amb els homes. I una mica és això. Llavors cada any també que aprofito i faig una entrada a la Viquipèdia, aprofunditzo una mica més i faig una entrada al blog. Però ara ja s'ha convertit en una cosa que cada mes i mig o dos ja en faig una de nova Bé, doncs, eh, per qui vulgui saber una miqueta més sobre la història de Palafrugell, doncs ja sap que pot anar al, al teu blog, Maria. Així com també, doncs, si es vol interessar una mica més sobre eh, els, els articles sobre diferents pobles de la comarca del Baix Empordà, doncs pot assistir avui a la presentació de la revista. Recordem pels nostres oients que es realitzarà avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca. Eh, moltíssimes gràcies Maria per la teva col·laboració eh, no sé si voldries afegir alguna coseta més o ja ens despedim aquí jo crec que ens despedim aquí perquè avui ja no fem es venim gaire... una mica sí. més no? no fem gaire més spoiler perquè si no, no tindrà gràcia la presentació d'avui moltes gràcies bueno, jo crec que ens has explicat moltes coses i jo crec que serà molt interessant moltíssimes gràcies Maria moltes gràcies a vosaltres